Розділ 22. Весільна пісня Протягом трьох незабутніх днів існування Люїшима було сплетено з найчудовіших відчуттів, а життя здавалося таким дивовижним і прекрасним, що в ньому не було місця сумнівам або думкам про майбутнє. Перебувати поруч з Етель було нескінченним задоволенням. Вона вражала цього юнака, що виріс без сестер, безлічу вишуканих дрібниць, властивих лише жінці. Біля неї йому було соромно за свою силу і незграбність. А світло, що спалахувало в її очах, і тепло її серця, що запалювало це світло. Навіть перебувати далеко від неї теж було чудово і по-своєму незрівнянно. Тепер він перестав бути звичайним студентом, він перетворився на чоловіка, у житті якого є таємниця. У понеділок розлучитися з нею біля південно кенсінгтонської станції і піднятися Ексгибішін Роуд разом з усіма студентами, які самотньо жили в убогих оселях і були хлопчиками порівняно з ним, навченим своїм триденним досвідом а потім, забувши про роботу, сидіти і мріяти про те, як вони побачаться знову. І коли полуденний дзвін пробудеть до життя великі сходи, або навіть трохи раніше, вислизнути на тінисте церковне подвір'я позаду каплички, побачити усміхнене обличчя і почути ніжний голос, який говорить милі дурниці а після четвертої нове побачення, і вони йдуть додому, до себе додому. Не було більше розставань на Рузі, де горів газовий ліхтар, і маленька фігурка тепер не йшла від нього, зникаючи в туманній далечині і забираючи з собою його кохання. Ніколи більше цього не буде». Довгі години, які проводив Люішем у лабораторії, тепер в основному присвячувалися мріливим роздумам і, правду кажучи, вигадуванню безглуздих пастливих слів. Мила дружина Люба маленька дружинонька Найсолодша найдорожча маленька дружинонька Пташка моя Чарівне заняття і це аж ніяк не перебільшення, а вельми справедливий приклад його глибокої оригінальності в ті дивовижні дні. Замислившись про все це, Люїшем уявив у собі невідому йому досі схожість зі Свіфтом, бо, подібно до Свіфта і багатьох інших, йому довелося звернутися до мови ліліпутів. Так, дійсно, то був вельми нерозумний час. Зробленому ним на третій день свого сімейного життя зрізу для мікроскопічного аналізу, а працював він у ті дні гранично мало, не можна було не здивуватися. Біндон, професор ботаніки, будучи ще під свіжим враженням, урочисто оголосив у їдальні одному зі своїх колег, що ще ніколи не було допущено більш безглуздою помилки в переоцінці здібностей студента. І Етель теж переживала час, сповнений найсолодших хвилювань. Вона стала господинею будинку, їхнього спільного будинку. Вона ходила по магазинах, і продавці шанобливо називали її мем. Вона готувала страви і переписувала рахунки з глибоким почуттям корисності. Час від часу вона відкладала перо і сиділа, мріючи. Ось уже чотири яскраві робочі дні вона проводжала і зустрічала люєшима, з жадібністю ловлячи нові слова, народжені його уявою. Господиня кімнат? Виявилася напрочуд люб'язною і напрочуд цікаво оповідала про те, які дивні і безпутні служниці випадали на її долю. А Етель за допомогою хитрих недомовок намагалася приховати, що вона лише недавно заміжня. Тієї ж суботи вона написала листа матері, Люїшему довелося їй допомогти оголосивши причини своєї героїчної втечі і обіцяючи незабаром приїхати з візитом. Вони надіслали листа поштою з таким розрахунком, щоб його доставили не раніше понеділка. Етель поділяла думку Люішема, що тільки необхідність позбавити її участі в медіумічному шарлатанстві змусила їх одружитися. Взаємний потяг тут був абсолютно ні до чого. Як бачите, у них усе було досить піднесено. Люїшем умовив її відкласти візит до вечора понеділка. Нехай хоч один день медового місяця, наполягав він, цілком належить нам. У своїх дошлюбних роздумах він геть випустив з уваги, що після одруження їм доведеться підтримувати стосунки з містером і місіс Чефері. Навіть тепер йому не хотілося змиритися з цією явною неминучістю. Він передбачав, хоча твердо вирішив про це не думати, тяжкі сцени пояснень. Але все ж таки піднесені почуття взяли гору над цими труднощами. «Нехай, принаймні, цей час належить нам», – сказав він, і слова його здавалося, вирішили справу. Якщо не зважати на стислість їхнього медового місяця і перечуття прийдешних неприємностей, це був справді чудовий час. Наприклад, їхній спільний обід. Щоправда… Коли вони нарешті тієї пам'ятної суботи розпочали його, він виявився трохи холодним. Але які це були веселощі! Не можна сказати, щоб вони страждали відсутністю апетиту. Обидва їли надзвичайно добре, незважаючи на єднання душ, пересування стільців, потискання рук та інші перешкоди. Люішем уперше як слід роздивився її руки, пухкі білі ручки з короткими білими пальчиками. І тут зі своєї затишної схованки з'явилася та сама каблучка, що він колись подарував їй на знак заручин, і яку він надів поряд з обручкою. Погляди їхні ковзали кімнатою і знову зустрічалися в усмішці. Рухи їхні були трепетні. Етель зізналася, що їй страшенно подобаються і кімнати, і їхнє оздоблення. Вона захоплювалася своїм становищем, а він був у захваті від її захоплення. Особливо її тішили комод у вітальні і дотепельюєшима про туалетні мішечки та олеографії. Знищивши відбивні, Більшу частину консервованої лососини і свіжоспечену булку. Вони з новим апетитом накинулися на пудінг з тапіоки. Розмова велася уривками. Ти чув? Вона назвала мене «Мадам». «Мадам! Ось як!» «А зараз мені доведеться вийти, зробити деякі покупки». Потрібно купити все необхідне на неділю і на ранок понеділка. Я маю скласти список. Недобре, якщо вона помітить, як мало я розуміюся на господарстві. Ох, якби ж знати більше. У той час Люішим поставився до її зізнання в господарському невігластві тільки як до приводу для веселих жартів. А потім, заговоривши на іншу тему, він почав висловлювати її співчуття з приводу того, як неурочисто було обставлено їхнє весілля. «І подружок нареченої не було», – говорив він, – «і дітлахи не розсипали квіти, ні карет, ні поліцейських, щоб охороняти весільні подарунки, словом, нічого того, що належить бути». Не було навіть білої сукні. «Тільки ти та я!» «Тільки ти та я!» «О! Усе це нісенітниця!» Помовчавши, сказав люєшим. «А скількох промов мене почули!» Знову заговорив він. «Тільки уяви собі!» Встає шафер і каже. «Леді та джентльмени! За здоров'я нареченої!» «Так, здається, належить говорити шаферу!» Замість відповіді вона простягнула йому руку. «А чи знаєш ти?» – продовжував він, приділивши її руці належну увагу, що ми навіть не були представлені одне одному. «Не були!» – підтвердила Етель. «Не були! Ми навіть не були представлені!» З якоїсь незбагненної причини – та обставина, що їх не представили одне одному, привела їх у надзвичайний захват. Надвечір, після того, як Люішем розпакував свої книжки та інші речі, його можна було бачити на вулиці, де він, не ховаючись і перебуваючи в чудовому настрої, ніс слідом за етель її покупки. У руках у нього були згортки – із синього паперу, з гортки із сірого, грубого паперу і пакет з кондитерськими виробами. А з бічної кишені його іст-енського пальта стирчав хвіст загорнутою в папір пікші. З такими високими почуттями і такими убогими засобами почали вони свій медовий місяць. У неділю ввечері вони довго гуляли тихими вулицями, доки не опинилися нарешті в гайд парку. Вечір ранньої весни був м'яким і ясним. У небі ласкаво світив місяць. Вони дивилися з мосту на серпентайн, на вогники Падінгтона, жовті і далекі. Так вони стояли. Ледве помітні маленькі фігурки, притулившись одна до одної. Спочатку вони щось шепотіли, потім зовсім замовкли. Потім їм здалося, що повз них хтось пройшов, і люйшем поспішив заговорити у своїй піднесеній манері. Він порівняв Серпентайн із життям. І знайшов сенс в темних берегах Кенсингтон-Гарденс і далеких яскравих вогнях. «Довга боротьба», – сказав він, – «і наприкінці вогні. Хоча, що він мав на увазі під цими вогнями наприкінці, він і сам не знав. Не знала цього і Етель, але захоплене почуття його цілком поділяла». «Ми боремося зі світом», – додав він, відчуваючи величезне задоволення від цієї думки. «Весь світ проти нас, і ми боремося з ним». «І перемогти нас не можна», – сказала Етель. «Хіба можна нас перемогти, коли ми разом?» – запитав Люєшем. «Заради тебе я готовий битися з дюжиною світів». Під ласкавим сяєвом місяця – Боротися зі світом здавалося приємно, шляхетно і навіть легко, бо відваги в них було хоч відбавляй. «Ви, напевно, не дуже давно одружені», – з хитрою посмішкою зауважила мадам Гедоу в понеділок вранці, після того, як Етель провела Люїшема до школи і повернулася додому. «Не дуже», – зізналася Етель. «Ви дуже щасливі!» – сказала мадам Гедоу і зітхнула. «Я теж була дуже щаслива!» Розділ 23. Містер Чеффері у себе вдома. У понеділок, коли містер і місіс Д. Е. Льюішем вирушились візитом до місіс і містера Чеффері, позолочена завіса суцільного захвату трохи піднялася. Місіс Люїшем вочевидь мучили похмурі передчуття, але сам Люїшем ще продовжував літати в хмарах і тримався безстрашним героєм. На ньому була бавовняна сорочка з льняним комірцем і дуже гарна чорна атласна краватка, яку місіс Люїшем того ж дня купила за власною ініціативою. Їй природно хотілося, щоб він мав якомога кращий вигляд. Місіс Чефері з'явилася йому в напівтемному коридорі у вигляді брудного очіпка на плечі Етель і двох чорних рукавів навколо її шиї. Вона виявилася потім маленькою літньою жінкою з тонким носом, що стирчав з під окулярів у срібній оправі, безхарактерним ротом і розгубленими очима, неохайна істота, дивно схожа обличчям на етель. Вона помітно тремтіла від нервового збудження. Спочатку вона нерішуче вдивлялася у Потім з ентузіазмом його розцілувала. «Значить, це і є містер Люїшем, вигукнула вона. За все життя Люїшема, починаючи з давно забутих днів дитинства, це була третя жінка, яка цілувала його. «Я так боялася! Ось!» – вона історично розсміялася. Вибачте мене за мої слова, але так приємно переконатися, що ви молоді і начебто порядні. Не те, що бетель. Він був просто жахливий, додала місіс Чефері. Тобі не слід було писати про гіпнотизування. І від Джейн такі листи. Ось, утім він чекає і слухає: Куди нам іти, мамо, вниз? запитала Етель. «Він чекає на вас там», відповіла місіс Чеффері. Вона взяла маленьку, тьмяну, масляну лампу і похмурими гвинтовими сходами вони всі разом спустилися до підвалу, де була їдальня, освітлена газом, що горів під матовим скляним абажуром у вигляді земної кулі із кришталевими зірками». Цей спуск справив на Люїшема гнітюче враження. Він йшов першим. Біля дверей він зупинився і глибоко зітхнув. Що, чорт забирай, збирається говорити цей Чефері. Хоча йому зрозуміло, було байдуже. Чефері стояв спиною до палаючого каміна, підрізаючи нігті на пальцях кишеньковим ножиком. Його позолочені окуляри були сунуті донизу, утворюючи пляму світла на кінчику його довгого носа. Він оглянув містера і місіс Люїшем поверх окулярів. Містер Люєшем на мить не повірив своїм очам. Ні, безумовно, він посміхався, вочевидь, жартівливою посмішкою. Отже, ти повернулася. Доволі весело звернувся він до Етель через голову Льюєшема. Говорив він якимось фальцетом. «Вона прийшла провідати свою матір», – сказав Льюєшем. «Вигадаю, і є містер Чефері?» «Я хотів би знати, хто ви біса такий, вигукнув Чефері, відкидаючи назад голову, щоб можна було дивитись крізь окуляри, а не поверх них і сміючись від душі. «Я схильний думати, що в нахабстві ви не маєте собі рівних. Чи не той самий ви, містер Люєшем, про якого ця ошукана дівчина згадує у своєму листі?» «Він самий». «Мегі!» – звернувся містер Чеффері до місіс Чеффері. Бувають люди, з якими делікатні чи марно, які делікатності просто не розуміють. У вашої доньки є шлюбне свідоцтво? Містере Чеффері, вигукнув люючим. А місіс Чеффері сказала, «Джеймсе, як ти можеш?» Чеффері склацанням закрив складаного ножа і поклав його в кишеню жилета. Потім він підняв погляд, і знову заговорив тим самим рівним голосом. «Мені видається, що ми цивілізовані люди і готові вирішити наші справи цивілізованим шляхом. Моя падчірка проводить поза домом дві ночі і повертається з так званим чоловіком. Я, принаймні, не схильний нехтувати її правовим становищем. Вам би варто знати її краще» почав булолююшим. «До чого суперечки з цього приводу?» – весело запитав Чефері, довгим пальцем вказуючи на жест Етель, коли свідоцтво в неї в кишені. «З таким же успіхом, я вважаю, вона може пред'явити його. Ось бачите? Не бійтеся вручити його мені!» Завжди можна отримати інше. За номінальною вартістю у два шилінги сім пенсів. Дякую вам. Люєшем Джордж Едгар. 21 рік. І? Тобі теж 21. Я ніколи точно не знав, скільки тобі років, Люба. Хіба твоя мати скаже коли-небудь? Студент. Дякую вам. Вельми зобов'язаний. На душі в мене і справді стало набагато легше. А тепер, що ви бажаєте сказати на свої виправдання з приводу цієї настільки примітної події? Ви отримали листа, відповів Люшем. Я отримав листа із вибаченнями. Випади на мою адресу я ігнорую. Так, сер, листа із вибаченнями. Вам, молоді люди, захотілося одружитися, і ви використали сприятливий момент. У вашому листі ви навіть не згадуєте про ту обставину, що вам просто захотілося одружитися. Яка скромність! Ви з'явилися сюди, вже ставши чоловіком і дружиною. Це порушує встановлений у нашому домі порядок. Це завдає нам нескінченних хвилювань. Але вам до цього немає діла. Я не засуджую вас. Засуджувати слід природу. Жоден із вас поки що не знає, на що ви себе прирекли. Дізнаєтеся потім. Ви чоловік і дружина, і зараз це найважливіше. Етель, Люба, винеси капелюх і палицю свого чоловіка за двері. «А ви, сер, значить настільки добрий, що не схвалюєте того способу, яким я заробляю собі на життя?» «Бачте, почавлюєшим, так, змушений заявити, що це саме так. А вас, власне, ніхто до такої заяви не змушує, тільки відсутність досвіду слугує вам вибаченням». «Так, але це неправильно, це не чесно». «Догма», – сказав Чеффері, – «догма». «Тобто як це догма?» – запитав Люєшем. «Просто догма і все. Але про це варто посперечатися за більш зручних обставин. У цю пору ми зазвичай вечеряємо, а я не з тих, хто бореться проти доконаних фактів. Ми поріднилися. Від цього нікуди не втечеш». Залишайтеся вечеряти, і ми з вами з'ясуємо всі спірні питання. Ми пов'язані один з одним. Давайте ж отримаємо з нашої спорідненості максимальну користь. Наші дружини, ваша і моя, накриють на стіл, а ми тим часом продовжимо бесіду. Чому б вам не сісти на стілець, замість того, щоб стояти, спершись на його спинку? Це сімейний дім, домус, а не дискусійний клуб, до того ж доволі скромний, незважаючи на моє обурливе шахрайство. Так то краще. Перш за все, я сподіваюся, сподіваюся від душі. Чеффері раптом заговорив переконливо. Що ви не інакомислячий? Що? – перепитав Люєшем. Ні, я не дисидент. «Так-то краще», – сказав містер Чеффері. «Дуже цьому радий. А то я вже трохи боявся. Щось у вашій поведінці? Не терплю дисидентів. Маю до них особливу відразу. На мій погляд, це величезний недолік нашого Клепема. Бачте, я незмінно вважаю їх брехливими. Незмінно!» Він скривився, – Окуляри звалилися в нього з носа і повисли, клацнувши обгудзики жилета. «Дуже радий», – повторив він, знову ставлячи їх на місце. «Терпіти не можу дисидентів, нонконформістів, пурітан, вегетаріанців, членів товариства непитущих та інших. Мені за натурою чужі лицемірство і формалізм». За складом своїм я справжній Еллін. Чи доводилося вам читати Мет'ю Арнольда? Крім книг, потрібних мені для занять, а, вам слід почитати Мет'ю Арнольда. Дивовижно ясний розум. У нього ви можете відшукати ту саму якість, якої часом бракує вашим науковцям». Вони, мабуть, занадто прихильні до феноменалізму, знаєте, дещо схильні до об'єктивізму. Я шукаю Ноумен. Ноумен, містер Льюшем. Якщо ви стежите за ходом моїх думок... Він замовк, а очі його за окулярами, м'яко і запитально дивилися на Льюшема. До кімнати знову увійшла етель, уже без капелюха і жакета і внесла квадратну чорну тацю, що дзвеніла в неї в руках, білу скатертину, тарілки, ножі та склянки, і почала накривати на стіл. «Я стежу», – червоніючи, відповів Люйшем. У нього не вистачило сміливості зізнатися, що він не розуміє значення цього незвичайного слова. «Продовжуйте, я слухаю». «Я шукаю Ноумен», – із задоволенням повторив Чефері і зробив рукою жест, який означав, що все інше, крім Ноумена, він відкидає геть. «Я не можу задовольнятися поверхневим і зовнішнім спостереженням. Я належу до німфолептів, знаєте, до німфолептів. Я повинен докопатися до істини речей» до їхньої невловимої основи. Я взяв за правило ніколи не брехати самому собі, ніколи. Небагато знайдеться людей, хто може цим похвалитися. Я вважаю, що правда починається у власному домі. І здебільшого тільки там вона й залишається. Так безпечніше і простіше, знаєте. У більшості людей, однак, у всіх цих типових інакомислячих, парексельонс, правда, тільки й тягається вулицями, наносячи візити сусідам. Вам зрозуміла моя точка зору? Він глянув на Льюєшема, якому здалося, що в голові у нього суцільний туман. «Потрібно бути уважним», – подумав Льюєшем, – «якомога уважнішим». Річ у тім, – обережно почав він – для мене дещо несподівано, якщо можна так висловитися, за всього того, що було почути, як ви. Говорю про правду? Зовсім ні, якщо ви зрозумієте мою точку зору, мою принципову позицію. Ось про що я говорю. Ось що я природно намагаюся пояснити вам, оскільки ми поріднилися і ви стали нібито моїм пасенком. «Ви молоді, дуже молоді, а тому суворі і швидкі в судженнях, тільки роки вчать правильно мислити, пом'якшують глянець освіти. З вашого листа та з вашого обличчя мені зрозуміло, що ви були серед тих, хто був присутнім під час тієї невеличкої події в домі лег'юна». Він підняв палець, немов щойно зрозумівши щось нове. «До речі, це пояснює і поведінку Етель», – вигукнув він. Етель зі стуком поставила на стіл гірчицю. «Зрозуміло», – відгукнулася вона, але не дуже голосно. «Але ви знали її і раніше?» – запитав Чефері. «У вортлі», – відповів Люїшем. «Зрозуміло», – сказав Чефері. «Я брав участь». «Я був серед тих, хто сприяв викриттю обману», – сказав Льюєшем. «А тепер, оскільки ви порушили це питання, я вважаю своїм обов'язком сказати?» «Я знаю», – перебив його Чеффері. «Але яким ударом це було для лег'юна?» Якусь мить, підібгавши губи, він розглядав носки своїх черевиків. «А фокус із рукою, знаєте, був непоганою витівкою». Додав він із дивною усмішкою в бік. Кілька секунд Люїшем болісно роздумував над останніми словами Чефері. «Мені все це видається в дещо іншому світлі. Нарешті прорік він». «Не можете відмовитися від своєї пристрасті до моралі, а?» «Ну, нічого». Про це ми ще поговоримо. Але якщо залишити осторонь питання про моральність, просто як артистично виконаний трюк, це було зроблено непогано. Я не дуже розуміюся на трюках. Як усі, хто береться за викриття. Зізнайтеся, що ви ніколи не чули і не думали про це раніше. Я говорю про міхур. Але ж очевидно, що медіум, у якого руки зайняті, може діяти тільки зубами. А що може бути кращим за міхур, захований під лацканом піджака? Що, я вас запитую? Але, хоча я непогано знайомий із медіумичною літературою, там ніде про це навіть не згадується. Жодного разу. Мене завжди дивувало як багато опускають дослідники. Право, вони ніколи не враховують, на чиєму боці перевага, і це від самого початку ставить їх у невигідне становище. Ось дивіться, я за натурою своєю людина спритна, увесь вільний час я вигадую різні трюки, і, стоячи чи сидячи, практикуюся у виконанні їх, бо це дуже мене розважає. Непогана розвага, а? І що ж у результаті? Візьмемо хоча б одне. Мені відомі 48 способів виробляти стукіт, з яких 10, принаймні, є оригінальними. 10 нікому невідомих способів виробляти стукіт. Тон його був вельми виразний. Деякі з них просто чудові. Ось. Ніби на підтвердження його слів пролунав стукіт десь між люйшемом і Чеффері. «Ну як?» – запитав Чеффері. Камінна дошка відкрила побіжний вогонь, а стіл під самим носом у люйшема грюкав як блазень. «Бачите?» – запитав Чеффері – закладаючи руки під фалди сюртука. Деякий час Люішему здавалося, що вся кімната клацає пальцями. Чудово! А тепер візьмемо інше. Наприклад, найсерйозніший дослід, який я з честю витримав. Два поважні професори фізики. Не Ньютони зрозуміло, але цілком гідні, поважні, самодостатні професори фізики потім пані, яка прагнула довести, що потойбічне життя існує, і журналіст, якому потрібен матеріал для статті, тобто людина, яка, як і я, заробляє на життя спіритизмом, вирішили піддати мене випробовуванню. Випробовувати мене. У них, зрозуміло, є своя робота – викладання фізики, сповідування релігії – Організація дослідів тощо. Вони і години на день не приділяють моєму ремеслу. Більшість із них у житті своєму нікого не дурили, і хоч оби не здатні трьох миль проїхати без квитка, щоб не бути спійманими. Ну, зрозуміло вам тепер, на чиєму боці перевага. Він замовк. У Люішемій шла, здавалося, якась внутрішня боротьба. «Знаєте», – знову заговорив Чефері, – «спіймали ви мене зовсім випадково. Просто надувна рука вискочила в мене з рота. А інакше у вашого того приятеля з різким голосом не було б жодного шансу. Жодного шансу». Насилу, як людина, якій доводиться піднімати важкі речі, Люішим сказав, «Бачте, мова ж не про це». Я не сумніваюся у ваших здібностях. Річ у тім, що це обман. Ми ще дійдемо до цього, пообіцяв Чефері. Цілком очевидно, що ми дивимося на речі під різним кутом зору. Справедливо. І саме це нам доведеться обговорити. Саме це. Обман є обман. Від цього нікуди не втечеш. Це досить просто. «Зачекайте, поки я висловлюся», – з жаром заговорив Чефері. «Необхідно, щоб ви зрозуміли мої доводи. А в мене вони є. Після отримання вашого листа я весь час про це думаю. Воїстину, є вищий сенс. Можна сказати, що в мене є своє призначення. Я щось на кшталт пророка. Ви ще не зрозуміли?» Тьху трясся не витримавлюєшим. А ви молоді, ви незрілі, мій дорогий юначе. Ви тільки починаєте жити і погодьтеся, що в людини, вдвічі старшої за вас, можуть бути ширші погляди. Але ось і вечеря, принаймні на деякий час оголосимо перемир'я. Знову війшла етель, несучи ще один стілець, а за нею з'явилася і місяць Чефері з глечиком слабкого пива. На скатертині, як помітив Льюішим, коли повернувся до столу, було кілька незаштопаних дірок і невідіпраних плям, а в центрі столу стояла давно начищена кафарка з гірчицею, перцем, оцтом та трьома невизначеного призначення порожніми пляшечками. Хліб лежав на широкій дошці з благочастивим висловом по обідку, а на маленькій тарілочці височив непропорційно величезний шматок сиру. Містера і місіс Люїшем посадили по різні боки столу, а місіс Чефері сіла на зламаний стілець, тому що, як вона заявила, тільки їй була відома його вдача. «Сир цей настільки ж поживний, непривабливий і незручний, як і наука», – зауважив Чеффері, розрізаючи і роздаючи скибочки сиру. «Але розчивіть його ось так, своєю виделкою. Додайте трохи доброго дорсетського масла, гірчицю, перцю. Перець дуже необхідний. Полийте солодовим оцтом і все це перемішайте». У вас вийде складна суміш під назвою «сирний паштет», яку можна їсти не без приємності. Так само чинять мудрі люди із життєвими фактами. Не заковтують цілком, але й не відкидають, а пристосовують до своїх потреб. Але ж перець і гірчиця не факти. Відгукнувся Льюішем, і це була його єдина за весь вечір вдала репліка. Чефері зізнався, що його порівняння виявилося не зовсім доречним, і так розсипався в компліментах, що Люїшем не міг відмовити собі в задоволенні кинути через стіл погляд на Етель. Але він відразу ж пригадав, що Чефері – спритний негідник, від якого краще почути осуд, ніж похвалу. Деякий час Чефері був зайнятий сирним паштетом, і розмова йшла мляво. Місіс Чефері розпитувала Етель про їхню квартиру, яку Етель розхвалювала щосили. «Обов'язково приходьте якось до чаю», – запросила вона, не чекаючи, що скаже Льюішим, – «і самі все подивіться». Чефері здивував Люїшима своєю повною обізнаністю про матеріальне становище – студента Південно-Кенсінгтонського педагогічного коледжу. «У вас, ймовірно, є ще гроші, крім тієї гінеї?» – дещо прямо запитав він. «Достатньо для початку», – червоніючи відповів Люєшим. «І ви розраховуєте, що вони там в університеті, згодом подбають про вас, нададуть вам посаду фунтів на 100 на рік». «Так, відповів Люєшем, дещо неохоче, фунтів на сто або близько того, мабуть. Але, крім південного Кенсінгтона, є й інші місця, якщо мене не захочуть залишити тут». «Зрозуміло», – сказав Чеффері. «Сотні фунтів вистачить, щоб поголитися сто разів на рік. Утім, чимало гідних людей змушені існувати і на менші гроші». Він помовчав, про щось розмірковуючи, а потім попросив Люішема передати йому глечик із пивом. «А ваша матінка жива, містер Люішем?» – раптово зацікавилася місіс Чефері і почала розпитувати про всіх його родичів поспіль. Коли черга дійшла до водопровідника, місіс Чефері раптом з несподіваною серйозністю зауважила – що в кожній родині є бідні родичі. Потім ця серйозність пішла у те саме минуле, з якого вона і з'явилася. Вечеря скінчилася. Чефері вилив залишок пива у свою склянку, витягнув довгу-довжелезну глиняну люльку і запропонував лююшему закурити. «Добре чесно покурити», – сказав Чефері, Преминаючи тютюн у люльці, і додав У нас в Англії чесність і хороші сигари разом не зустрічаються. Люішем намацав у себе в кишені алжирські сигарети, і Чефері, несхвально глянувши на нього крізь окуляри, повернувся до самовиправдання. Дами пішли мити посуд. «Бачте, – почав Чефері, – відразу ж після першої затяжки. Щодо обману. Мені життя зовсім не здається таким простим, як вам. А мені життя не здається простим, – заперечив Льюішем. Але я вважаю, що на світі існує і хороше, і погане. І поки що мені видається, ви ще нічим не довели, що спіритичний обман – це добре». «Давайте обговоримо це питання», – сказав Чефері, кладучи ногу на ногу. «Давайте його обговоримо». Бачте, він затягся люлькою. «Я думаю, ви дещо применшуєте значення ілюзії в житті, істинну природу брехні і обману в людській поведінці. Ви схильні заперечувати лише одну форму обману, бо вона неприйнятна» всіма і усюди, і викликає певну недовіру, а також, як свідчать обшарпані манжети моїх штанів і наша скромна вечеря, малу винагороду. Справа не в цьому, відповілюєшим. Я ж готовий стверджувати, продовжував викладати свою теорію Чеффері, що чесність, по суті, є в суспільстві силою анархічною і руйнівною, що спільнота людей тримається, а прогрес цивілізації стає можливим тільки завдяки енергійній, а часом навіть агресивній брехні. Що суспільний договір – це ніщо інше, як домовленість людей між собою брехати одне одному та обманювати себе та інших заради спільного блага. Брехня той розчин, що скріплює союз дикуна одинака із суспільством. На цій загальновідомій тезі я засновую свої виправдання. Мій спіритизм, смію вас запевнити, лише окремий приклад загального правила. Якби я не був завдачею, людиною найледачішою з ледачих, позбавленою терпіння і схильною до авантюризму що має до того ж страшну відразу до писання. Я написав би велику книжку про це і здобув би на все життя повагу найрозумніших на світі фальсифікаторів. Але як ви маєте намір це довести? Довести? Досить просто вказати. І тепер уже є люди: Бернард Шоу, Ібсен і подібні до них які дещо осягнули і проповідують нове Євангеліє. Що є людина? Хідь і жадібність, стримувані лише страхом та нерозумним марнославством. Із цим я не можу погодитися, заперечив містер Льюішем. Погодитеся, коли будете старшими, відповів Чефері. Є істини, які опановують із роками. Що ж до брехні, давайте розглянемо устрій цивілізованого суспільства. Візьмемо для порівняння дикуна. Ви виявите тільки одну суттєву відмінність між дикуном і людиною цивілізованою. Перший ще не навчився хитрувати, другий же робить це з успіхом. Візьміть найпомітнішу відмінність – одяг цивілізованої людини – Придуманий нею в ім'я збереження пристойності, що є одяг, приховування наявних фактів, що є пристойність, придушення природних бажань. Я не проти пристойності, майте на увазі, але ж не можна заперечувати, що вона невід'ємна частина цивілізації, а по суті, вони супресіовері, тобто придушення правди. У кишенях свого одягу наш громадянин носить гроші. У простодушного дикуна грошей немає. Для нього шматок металу – це шматок металу, придатний, мабуть, для прикраси, не більше того. І він має рацію. Так і для будь-якої розсудливої людини. Все інше він розуміє від людської дурості. Але для простої цивілізованої людини – Універсальна взаємозамінність золота – це диво і перша основа. Вдумайтеся но, чому це так? Немає ніякого чому. Я все життя дивуюся легковірності своїх ближніх. Часом вранці, смію вас запевнити, я лежу в ліжку. Думаю, що мабуть за ніч люди виявили обман. Сподіваюся що ось-ось почую внизу шум і побачу, як до кімнати увірветься ваша теща, тримаючи в руках шилінг, який не побажав узяти молочник. «Що це?» – скажете ви. «Цю гедоту в обмін на молоко?» Але нічого подібного не відбувається. Ніколи. А якби і сталося, якби люди прозріли, розгадали обман із грошима, що б сталося?» Тоді проявилася б справжня натура людини. Я схопився б із ліжка. Схопив першу ліпшу зброю і кинувся слідом за молочником. Звісно, в ліжку лежати приємно, але молоко теж необхідне. Висипали б на вулицю і сусіди. Їм теж потрібне молоко. Молочник, раптово зрозумівши, що відбувається, погнав би свого коня щосили. «Тримай його, лови, хапай!» Візок перевертають. Боріться скільки завгодно, але не перекиньте бідон. Хіба ви не уявляєте собі цю сцену, де все розумно від початку до кінця? Я повертаюся додому, закривавлений, у синцях, але за те з бідоном. Так, я захопив бідон, уже це я б не прогавив. Але до чого продовжувати?» «Вам краще, ніж іншим, має бути відомо, що життя – це боротьба за існування, боротьба за шматок хліба. Гроші ж – брехня, що приховує нашу дикість». «Ні», – заперечив Льюішем, – «ні, я не можу з цим погодитися». «Що ж таке по вашому гроші?» «Договоріть спочатку ви», – постарався ухилитися від відповіді містер Льюішем. Я не зовсім розумію, яке це має відношення до шахрайства на сеансі. На цьому я будую свій захист. Візьміть, приміром, якусь жахливо шановану людину, скажімо, єпископа. Річ у тім, відповівлюєшим, я не дуже-то поважаю єпископів. Неважливо, візьміть звичайного вченого професора. Зверніть увагу на його костюм – який робить із нього пристойного громадянина і приховує той факт, що фізично він – тип, що вироджується, з великим черевом і млявою мускулатурою. Ось вам перша брехня цієї людини. На манжетах його штанів бахроми немає, мій хлопчик. Зверніть увагу на його волосся. Ретельно зачесане і підстрижене, наче воно від природи завдовжки півдюйма. Що теж неправда, бо насправді за вітром мало би майоріти лише кілька десятків рудувато-сивих волосин завдовжки в добрий ярд. Зверніть увагу і настримано самодовольний вираз його обличчя. У роті в нього брехня у вигляді вставних зубів, а десь на землі трудяться бідняки, добуваючи йому м'ясо, хліб і вино. Одяг його, витканий із доль, вічно згорблених над роботою ткачів. Вогонь йому дають фосфорні сірники, які отруюють тих, хто їх виготовляє. Їсть він і старілок, покритих свинцевою глазур'ю. Увесь шлях його висталено людськими життями. Подумайте про це, кругло лице, благополучне створіння. І, як сказав свіхт, Подумайте тільки, що така істота ще пишається собою. Вона вдає, що її незвичайні відкриття служать до певної міри справедливою винагородою за працю інших, за їхні страждання. Він вдає, що він і його паразитична кар'єра плата за їхні нездійсненні бажання. Уявіть, як він знущається над своїм садівником, за погано пересаджену герань. Який густий туман брехні повинен огортати їх, щоб садівник вістрям лопати, одразу ж не збив його нахабство в пил, з якого воно піднялося. Його приклад – це приклад усякого благополучного життя, якою брехнею і обманом обертається вся ввічливість, усе гарне виховання – Уся культура і вишуканість, поки хоч один обірваний бідняк тягне на землі голодне існування. Але ж це соціалізм, вигукнувлюєшим, я. Жодних ізмів, заперечив Чефері, підвищуючи свій і без того гучний голос. Одна тільки страшна правда, правда, яка полягає в тому, що основа людського суспільства – брехня. Тут не допоможе ні соціалізм, ні жоден інший ізм. Такий стан речей. «Не можу погодитися», – почав Булолюєшем. «З безнадією, бо ви молоді, але з намальованою картиною ви згодні. У межах розумного, мабуть, ви згодні, що суспільне становище – Більшості поважних людей заплямоване обманом, який лежить в основі наших соціальних установлень. А без цього і поважати б їх не стали. Навіть ваше власне становище. Хто дав вам право одружуватися і займатися цікавими науковими дослідженнями, тоді як інші молоді люди живцем гниють у рудниках? Я визнаю... Ви не можете не визнати. А ось вам моє становище. Оскільки все в житті заплямовано обманом, оскільки жити і говорити правду понад людські сили і мужність, як у цьому неважко переконатися. Чи не краще людині зайнятися якимось відвертим і порівняно нешкідливим шахрайством, аніж ризикувати своєю душевною чистотою заради сумнівного благополуччя і впасти зрештою в самообман і фересейство. Ось справжня небезпека, ось проти чого я завжди насторожі. Бережіться цього. Фарисейство гріх із гріхів. Містер Льюішем смикав себе за вуса. Ви починаєте мене розуміти. І, по суті, ці гідні люди зовсім не так уже й страждають. Якщо не я візьму в них гроші, забере обманом хто-небудь інший. Їхня безмірна впевненість у своїх розумових здібностях може викликати до життя і більш мезерний обман, ніж мій жартівливий стукіт. Так само міркують і наші невіруючі єпископи. А я чим гірший за них – ці гроші могли б, наприклад, дістатися благодійним установам або потрапити в кишеню і без того вгодованого секретаря, або піти на сплату боргів блудного синка. Зрештою, в гіршому випадку, я щось на кшталт сучасного Робінгуда. Я беру з багатих відповідно до їхніх доходів. Зрозуміло, я не в змозі одягти бідняків бо мені самому не вистачає, але за я творю інші добрі справи. Чимало слабких духом заспокоїв я своєю брехнею, стуком і різними дурницями щодо загробного життя. Порівняйте мене з цими негідниками, які збагачуються за рахунок торгівлі фосфорними сполуками та свинцевими отрутами. «Порівняйте мене з мільйонером, який утримує мюзік хол приділяючи особливу увагу актрисам, зі страховиком, зі звичайним біржовим маклером або з будь-яким адвокатом». «Є єпископи, – продовжував Чефері, – які вірять у Дарвіна і не вірять у Мойсея. Я у всякому разі вважаю себе більш гідною людиною». Бо, хоча я, можливо, і схожий на них, але я кращий, я, принаймні, сам придумаю свої фокуси. Так, сам. Усе це дуже добре, знову почав Люєшем. Я міг би пробачити їм їхню нечесність, перебив його Чефері. Але не дурість, не безглузде зречення від розуму. Господи, якщо Стряпчий плутає не за правилами, не за їхніми жалюгідними священними правилами, його викидають геть, звинувачуючи в негідній поведінці. Він замовк, задумався і ледь помітно посміхнувся. Тепер деякі з моїх фокусів, повертаючись до Люішима і багатозначно поплескуючи по скатертині рукою, Сказав він раптом зовсім іншим голосом, і очі його посміхалися поверх окулярів. «Деякі з моїх фокусів добіса геніальні, знаєте, добіса геніальні, і варті одвічі більше грошей, які вони мені приносять». Він знову повернувся до вогню, затягуючись уже ледве тліючою люлькою, і поглядаючи на люішима, через куточок окулярів. «Деякі мої знахідки спантеличили б самого Маскеліна», – сказав він. Його знаменита шарманка, напевно, сама заграла б від подиву. «Я обов'язково маю деякі з них вам пояснити, оскільки тепер ми поріднилися». Містеру Люїшему не одразу вдалося відновити перебіг своїх думок, бо він остаточно був збитий з пантелику, нестримною гонитвою за швидкоплинними аргументами Чеффері. «Але якщо керуватися вашими принципами, то можна робити все, що заманеться», – заперечив він. «Саме так», – підтвердив Чеффері. «Але досить дивний метод», – сказав Чеффері, – «судити про принципи людини, виходячи в оцінці її вчинків із зовсім інших принципів. Люішим на мить замислився. «Мабуть, нарешті сказав він із виглядом людини, переконаної проти своєї волі. Він усвідомлював, що його логіка недостатньо сильна». І тоді вирішив відмовитися від тонкощів вічливої суперечки. Йому спало на думку кілька сентенцій, приготованих ним заздалегідь, і він у дещо різкій формі поспішив їх викласти. «У всякому разі, – підсумував він, – з обманом я не згоден. Щоб ви не говорили, я дотримуюся думки, висловленої в моєму листі». З усіма цими справами Етель покінчила. Я не маю наміру нічого робити спеціально, щоб викрити вас, але якщо мені доведеться, я не стану приховувати того, що думаю про спіритичні явища. Нехай вам це буде ясно раз і назавжди. Мені і так зрозуміло, мій дорогий зятю, сказав Чефері. Однак наразі ми ведемо розмову не про це. Але Етель. Етель ваша, відповів Чефері. Етель ваша, повторив він через секунду і задумливо додав. Утримувати її будете ви. Але повернемося до ілюзії, знову заговорив він, з явним полегшенням відмовляючись від такої прозаїчної теми. Часом я згоден з єпископом Берклі, що весь досвід є, імовірно, чимось абсолютно відмінним від дійсності, що знання, по суті, свої ілюзорне. Я, ви і наша з вами розмова – все це лише ілюзія. Що таке я, згідно з вашою наукою? Хмара незлічинних атомів, нескінченне поєднання клітинок. Рука, яку я простягаю, це я, а голова хіба поверхня моєї шкіри, не суто приблизна, не грубо умовна межа. Ви скажете: "Я це мій розум". Але згадайте боротьбу прагнень. Припустимо, у мене з'являється якесь бажання, яке я стримую. Це я його стримую. Значить, бажання поза мною, воно не я, так? Але, припустімо, воно пересилює мене, і я йому підкоряюся. Тоді, значить, це бажання – частина мене самого. Чи не так? А, у мене голова йде обертом від усіх цих загадок. Боже, які ми легковажні, нестійкі істоти! То одне, то інше – думка, бажання, вчинок, забуття – і весь час ми до безглуздості впевнені, що ми – це ми. Що ж до вас, то ви лише якихось 5-6 років тому, навчившись мислити, сидите тут у впевненості, що вам усе зрозуміло, сидите в усьому вашому успадкованому первинному гріху, начинена галюціонаціями Соломинка, і судите, і засуджуєте. Ви, бачте, вмієте розрізняти добро і зло. Мій хлопчик, це вміли робити і Адам з Євою, щойно познайомилися з батьком Брехні. Наприкінці вечора з'явилися віски і гаряча вода. І Чефері, пройнявшись великою чемністю, заявив, що рідко отримував стільки задоволення, як від розмови з Люїшемом, і наполіг, щоб усі присутні випили віскі. Місіс Чефері та Етель додали собі цукор і лимон. Люїшем трохи здивувався, побачивши, як Етель п'є грох. Біля дверей місіс Чефері знову з ентузіазмом розцілувала на прощання Льюішема. «Вона щиро вірить, – сказала вона Етель, – що все на краще. Дорогою додому – Льюішем був задумливий і стурбований. Проблема Чефері набула гігантських розмірів. Часом навіть філософський автопортрет цього шахрая, який доволі дотепно і художньо змалював себе виразником духу істини, видавався йому непозбавленим переконливості. Легіон, безперечно, осел – а своїми спіритичними дослідженнями він, імовірно, просто сам спонукає до шахрайства. Потім він пригадав, що все це має безпосередній стосунок до етель. За перебігом міркувань твого віччима досить важко стежити, сказав він, уже сидячи на ліжку та знімаючи черевики. Він хитрий, до біса хитрий, не розбереш, де й зловити то його. Він стільки наговорив, що начисто збив мене з пантелику. Люішем подумав трохи, потім зняв черевик і так і залишився сидіти, тримаючи його на колінах. Усе, що він наговорив, зрозуміло, суцільна нісенітниця. Правда є правда, а обман є обман, що б там не розповідали. Ось і я так думаю» відповіла Етель, дивлячись у дзеркало. Саме так і я вважаю.